Hi ha revistes que són una obligació, ja que són informació, ja que són feina, ja que són un gust. però ja que són un pla immens, sobretot per algú que, com jo segueix la trajectòria artística escrita d'escriptor del nostre següent protagonista, que és en Rafael Nadal, qui donem la laha ben als micròfons de Ràdio Palaja i en Rafael Nadal el bon dia ben Bon dia, què tal? Tot? Moltíssimes gràcies uh, anem a parlar de llibres Nem a parlar d'un llibre en concret que aquest endivendres a les 7 de la tarda es presenta l'hotel Sant Roc de Calilla és el fill de l'italià al el darrere dels projectes de Rafael Nadal com dic és un plaer perquè des de diversos llibres, però sobretot haig de confessar que personalment la maledicció dels Palmiçano va ser un llibre que me entusiasmar però Rafael Nadal és molt conegut també per altres llibres, quan eren feliços, quan en dèiem xampany i, i alguns d'altres uh, Rafael Nadal, que és el fill de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 dels 1000 marines italians que havien estat refugiats a Caldes de Malavella a l'any 44 en plena segona guerra mundial. per tant és un llibre eh, vinculat molt vinculat a Caldes de Malavella. Sí, la història passa de una part passa a Itàlia i una bona part passa a Maho, a Menorca i una altra Caldes de Malavella, sí, efectivament. Mm -hmm. Cada vegada trobem que els llibres eh, milloren. És com el bon vi, un vi que vostè ens en sap molt, perquè va escriure, precisament, un vi, un xampany, en aquest cas, però milloren moltíssim. Eh, sembla que cada vegada, Rafael Nadal, quan escriu, va més. Bé, bueno, m'agradaria, per tant, que sí, que és veritat. Eh, la veritat és que un intenta jo més professionalitzat, per tant, hi com més temps, eh, repasso més, corregeixo més, penso més les coses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 això, en una altra, és el que em fa més feliç. Sí. Quan érem feliços, quan em dèiem xampany, les històries de Caçada de la Selva i de la Regió de la Xampanya, eh, que vostè vas expressar molt bé, a part de que ser una història bastant familiar, però després la maledicció dels Palmissà no ens va portar amb unes terres inhòspites italianes. Eh, són zones que vostè les coneix personalment, que, que, que les viu? Eh, perquè, no sé, me sentia sí. com a casa. Sí, sí, sí, sí, és una zona que he visitat molt, que em, em va agradar. des del primer dia...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 sinó per com actuen i com reaccionen davant de la guerra. Uh, jo vaig llegir el títol del fill de l'italià, m'ha pot donar un calbota perquè ara mateix haig de confessar que encara no l'he llegit, estic amb ella, uh, però hi vaig agafar de la, de la safata de casa la maledicció dels Palmissano. I vaig pensar, mira, igual és el, la maledicció s'ha acabat i, i és que va tenir un fill realment o alguna cosa així. Però veig que no, no? no m'ha comentat no, no, que no, que no però, té res, en res en bé, en una cosa amb l'altra. Bé, bueno, té una relació amb no el sentit, la, la història del fill de l'italià va venir en un punt de lectura a Caldes,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 i van signar l'armistici amb els aliats. Ell va fer enfonsar el Roma i dels 2.300 tripulants que anaven a bord van morir 1.600 a l'acte i només 600 i escaig es van poder salvar i van iniciar una sèrie de peripècies que es van portar primer a passar 4 mesos a Mó, a Menorca, i finalment en Franco es va per uns incidents que hi va haver a Menorca i va demanar a Moscardó, que era el capità general de Catalunya, dels dos lladers de Catalunya, i van acabar instal·lats a Caldes de Malavella durant tot l'hivern del 44. I han quedat uh, descendants o no han quedat? Això ho sabem o no ho sí, sabem? Sí, sí. sí. sí, sí. I, uh, bueno, llegirem tant, el llibre. Hi ha hagut, hi ha hagut alguns mm. matrimonis formals mm. i hi va haver tres matrimonis fruit de l'estat dels mariners a Caldes, però després la remorologia sempre havia dit que hi havia un rastre més ampli en forma del que antigament se'n deien fitx i, i i la veritat és que uh,